Ja, det är årsmötestider och innan David kommer in och berättar om årsmötet i distriktet Stockholmstad stad tänkte jag bara nämna att samma dag den 23 mars häls årsmöte i den lokala föreningen SD Västra Södertörn som omfattar kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje. Robert Stenqvist Botkyrka valdes till ordförande och Tommy Hansson Södertälje valdes till sekreterare. Dessa båda återfinns även i distriktet SD Stockholms styrelse där Robert är viceordförande och Tommy sekreterare. Mm. Och just den här Västra Södertörn föreningen som du nämnde det är ju den del av distriktet som vi också konstaterade på årsmötet Stockholmslän att det är den del av distriktet som har också stått för den kanske största uppryckningen i distriktet rent aktivistmässigt. De har ju varit eh, kanske allra bäst på flygbladsutdelning och eh, i Nykvarn så sitter också den mest aktive Sverigedemokratiska kommunfullmäktigeledamoten Anders Berglund som har varit oerhört flitig och tack vare sina insatser också givit oss en hel del positiv publicitet inte bara i Nykvarn utan även i Södertälje där de ju till viss del har samma lokalpress som i Nykvarn just. Och mycket tack vare också den drivande kraften Robert Stenkvist som ju nu också valdes till ordförande. Så att det ser mycket positivt ut i den delen av distriktet och hoppas att det, att det fortsätter så i övriga länet också framöver. Mm. Nu som sagt till Stockholms stadsårsmöte. Det är ju som sagt så att Stockholms län och Stockholms stad är två olika distrikt numera. Och vi hade då årsmöten i olika tillfällen. Och det var nu i. Söndags för en vecka sedan som vi hade årsmöte i Stockholms stad och det var alltså söndagen den 22 mars. Det var det första årsmötet vi höll som distrikt och officiellt så bildades det här distriktet redan i höstas och leddes av en interimstyrelse fram till söndagsmöte. möte. Då medlemmarna valde en styrelse för kommande verksamhetsår. Och Det kom ett femtiotal personer. Det var både medlemmar och gäster. Det var dels Staffan Arnberg som då gästade från Länsdistriktet och sen så var även partiledare Jimmy Åkesson närvarande och partisekreterare Björn Söder och ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist. Och alla dessa tre inledde också med att säga några ord. Och efter att den sittande ordföranden Don Kreljusson hade hälsat alla medlemmar och gäster välkomna så presenterades dessa som då fick, alltså Jimmy, Björn och Erik som fick ge sin syn på de kommande valrörelserna och det tuffa men roliga arbete som vi nu har framför oss. Och gemensamt för dessa tre var att fokus nu ligger på det kommande EU-parlamentsvalet med en tydlig uppmaning att sprida budskapet om hur viktigt det är att rösta i detta val den 7 juni även om man är skeptisk till EU. Sverige som nation har ett visst antal stolar att besätta i parlamentet oavsett hur folket röstar och Jimmy Åkesson konstaterade kraftigt att hellre en sverigevänlig sverigedemokrat än en federalistisk folkpartist i EU-parlamentet. Och det kan man väl inte annat än att hålla med om. Och även höstens kyrkoval berördes av talarna och Björn Söder uttryckte partiets intention om att förutom att ha kandidater till kyrkomötesvalet... Eh, och i valen för många av våra församlingar också ställa upp i landets samtliga stift. Björn Söder är ju en av våra 20-mötens ledamöter och du Arnold, du sitter väl som ersättare där va? Ja. De formella ortsmötesförhandlingarna började stadgenligt med att mötet utsåg mötesordförande och mötessekreterare. Det blev Joakim Larsson från Upplandsdistriktet som blev mötesordförande. Och till mötet sekreterare så valdes stockholmare Katarina Bengstotter som numera bor i Järfälla. Överläggningarna började och valberedningsförslag till såväl styrelse som ombud till partiets landsdagar var väl beredda och förankrade. Så att det gick smidigt och snabbt allting. Styrelsen ser då ut som följande. Det är ordförande Dan Kareliusson som då är omvald från förra året. Första vice ordförande Linus Bylund, andra vice ordförande det är jag själv David Long, och sen har vi ledamöterna jo Jonas Åkerlund, Claes Henriksson, Carl Otto Samson och suppliangerna Jimmy Hesselbeck och Christian Westling. Och med på dagordningen så fanns också ett förslag från den sittande styrelsen att anta det kommunpolitiska handlingsprogram för Stockholms stad som arbetsgruppen för detta har tagit fram under året. Denna punkt föregicks av en paus med fika och mingel. Men när sen eh, punkten om handlingsprogrammet togs upp så blev det inte så där väldigt mycket diskussion. Det var kanske inte alla som hade läst programmet men vissa hade gjort det i alla fall och de var mycket positiva. Eh, och, eh, vi beslutade då att anta programmet i sin helhet och eh, styrelsen gavs också mandat att löpande införa ändringsförslag från medlemmar för sedvanligt godkännande på nästa års årsmöte. Och efter det avslutat möte så höll den nya styrelsen ett konstituerande styrelsemöte och konstaterade att det här innebär början på ett mycket mödosamt men förhoppningsvis också mycket givande år av idogt med att mobilisera alla upptänkliga krafter inför EP-valet, kyrkovalet och de, den kommande valrörelsen 2010. Och det här programmet som vi då antog, det finns... Om det inte finns redan nu så kommer det finnas inom en mycket snar framtid att läsa på internet www.sverjedemokraterna.se snedsträck Stockholms stad i ett enda ord. Och då finns det där under fliken Vår politik. Och det är då en, ett program som berör de flesta olika politiska områden man har att hålla sig inom i kommunpolitiken. Det är skola, det är äldreomsorg, det är omsorg om funktionshindrade, det är demokrati avsnitt och det är ett avsnitt om ekonomi och näringsliv och arbete och även djurskydd, miljöskydd med mera. Mycket väl genomarbetat sådant program. Det är en utbildad stadsplanerare, Robert Persson, som har stått för de här avsnitten om stadsplanering, stadsbyggnad, infrastruktur och liknande. Och så är det då Katarina Bengtsdotter som har haft hand om områdena som äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade med mera. Hon är ju socialsekreterare och jobbar nu mer som biståndsanläggare just inom äldreomsorgen. Så att vi har kompetens på de här områdena och eh, vårt program är mycket väl genomarbetat får man lov att säga. Vi jobbade under hela verksamhetsåret med det där. Ja, som sagt, det var väl detta om Stockholms stads årsmöte. Ja, eh, det verkar nästan som vi skulle kunna ta en paus med det nu. David. Det skulle vi kunna göra och eh, då börjar vi med Trastelindens kvintett. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Och det vi hörde alldeles nyss var Trastelindens kvintett som spelade Lycklig man. Ja, det kommer att publiceras väldigt mycket om Sverigedemokraterna den kommande månaden. Det har redan publicerats en hel del och det kommer ännu mer. Dels så har det ju varit den här artikelserien i Aftonbladet. Det har också publicerats två böcker om Sverigedemokraterna. Det är Annalena lena Lodenius som har varit i farten och skrivit en som heter Slaget om svenskheten. Ta debatten med Sverigedemokraterna. Som då ska vara en genomgång av Sverigedemokraternas politik och ska vara en kunskapskälla för den som vill ta debatten med Sverigedemokraterna. Naturligtvis så kommer det också att vara en bra förberedelse för oss som är Sverigedemokrater. Sen så ska det också ha kommit en bok som heter Högerpopulismen, en antologi om Sverigedemokraterna. Som då handlar just om Sverigedemokraternas framväxt och högerpopulismen, som de det för framgångar i Europa. Sen så kommer det också radioprogram i P1. Det är i programmet Kaliber på Sveriges Radio P1. Det kommer att vara tre stycken radioprogram i början imorgon söndag den 29. Och det kommer då att vara med anledning av att man har ju skickat in så kallade wallraff in i Sverigedemokraterna. Infiltratörer som har tagits in och utgivit sig för att vara Sverigedemokrater. Och så har de haft bandspelare och annat på sig för att i, i hopp om att få något smaskigt som de då kan sända i, i radion. Och därmed hoppas de då kunna så att säga, avslöja eller göra något slags avslöjande. Och... Ytterligare en bok för övrigt, en tredje bok som har skrivits. Det är av Pontus Mattsson som heter just Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Och Pontus Mattsson har ju, han har ju varit öppen med att han ska skriva en bok. Och han har följt Sverigedemokraterna som en öppen reporter på en massa olika aktiviteter under framförallt det gångna verksamhetsåret här. Och det här har han ju också fått redogöra för i ett radioprogram i Studio 1 här om Sistens. Där han berättade om den här boken. Ja, jag hörde faktiskt det här programmet och det var tack vare ett tips från en av våra lyssnare. Hon sa, nu kommer ett intressant program här om en stund. Och det blev ett närmare sju minuters långt inslag. Och tidigare då så hade man puffat vid inslaget med orden Det handlar om Sverigedemokraterna. Kan de komma in i riksdagen med hjälp av partidisciplin och Selma Lagerlöf? Och då blev man ju förstås lite undrande. Men det visade sig att det var inte så farligt. Vilket framkom då av själva inslaget. Man börjar så här då, i fler opinionsundersökningar under det senaste halvåret så har ju Sverigedemokraterna legat nära eller ibland även ovanför 4%-spärren till riksdagen. Det är alltså ett möjligt blivande riksdagsparti som Pontus Mattsson, som också är politisk reporter på Studio 1, skildrar i en kommande bok som har titeln Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Och i den här boken så får man beskrivet om en ganska tät grupp på fyra personer som styr partiet ordförande Jimmy Åkesson, partisekreteraren Björn Söder, chefredaktören Rickard Jomsoff och presschefen Mattias Karlsson. Och frågan ställs, vad är det här för personer? Ja, det är fyra personer från södra Sverige som blev kompisar i Lund för snart tio år sedan, där de plugga, och redan då var övertygade om invandringens skadlighet som de anser, och att Sverigedemokraterna, som då var ett lite annat parti, behövde röskas om och de har sedan dess arbetat målmedvetet på det och lyckats till stor del, tycker då Pontus Mattsson. Den förvandlingen, vad var det de gjorde? Vad var Sverigedemokraterna innan och vad förvandlas de till? Ja, det är framförallt framtoningen som är annorlunda. Den hårda kritiken mot det mångkulturella samhället. Det är den samma ända sedan starten 1908. Invandring är ett problem. Någonting som ska vara så liten som möjligt och leder till stora besvärligheter för ett samhälle. Det är grundanalysen. Det som var innan Jimmy Åkesson och Company blev de mest framträdande var en mer lite oborstad fasad med lite mer skinnhälsasituationer och ett mer oborstad språkbruk helt enkelt. Ja, här skulle jag vilja personligen då tillägga att den här utvecklingen den påbörjades redan 1995 då Mikael Jansson blev partiledare. Men att den accelererades efter valet 2002 och blev ännu mer tydlig sen Jimmy Åkesson blivit partiledare. Mm. Och det var ju också därför som Jimmy Åkesson överhuvudtaget blev medlem i partiet. Det var just därför att uh, Mikael Jansson var på väg att ta över och att uh, det var på väg att bli en klar förbättring redan då. Så att uh, det här för förändrings- och förbättringsprocessen den har ju pågått mycket längre tid än så. Ja, och det tycker jag är viktigt att, att påpeka det här sammanhanget. Ja, sen åter till programmet. Man får intrycket när man läser din bok att det är de här fyra, de fyras gäng som styr. Är det ett toppstyrt parti? Toppstyrt till viss del. Alla partier i Sverige har partiledningar som styr och styr hårt när de anser sig behöva det. Och det här har jag ju tidigare kommenterat i samband med de här osakliga skriverierna i Aftonbladet som då följde på jag har NGOs reportage om partiet. Vi har en partitopp på fyra personer. Riksdagspartierna har en partitopp då som består av en eller två personer. Och Pontus Mattsson fortsätter så här. Sverigedemokraternas medlemmar är betydligt yvigare. Om man jämför med riksdagspartierna är det ett svårstyrt parti. Det spretar åt alla möjliga håll och partiledningen drar sig inte för att utesluta folk som de anser har förbrutit sig på ett eller annat sätt mot reglerna. Och uteslutet ett tal medlemmar sedan valet 2006. Samtidigt har de starkt stöd bland medlemmarna. I de viktiga omröstningarna så är det alltid stor majoritet för dem. Men det finns många partimedlemmar som är besvärliga personer. Som gärna protesterar mot olika saker. Även mot den egna ledningen. Ja, fortsätt. Här vill jag för egen del nämna två omröstningar vid senaste riksvårdsmötet. Där partiledningen fick problem. Dels gällde det förändringen, höjningen av meningsavgiften. Där det blev lika många röster för som emot. Men som gick igenom med hjälp av mötesordförandens utslagsröst. Och dels röstade mötet för en bensinskattesänkning. Tvärt emot partistyrelsens önskan. Ja... Det med att det finns folk som går emot partiledningen Nu är det så att många av oss blev ju Sverigedemokrater Just för att vi inte bara fogar oss utan Utan så att säga utan vidare Utan att vi faktiskt säger vad vi tycker Men jag tycker nog att det ändå Känns väl ändå ganska mycket så att alla drar åt samma håll Det är klart att i alla partier så förekommer det En del osämja ibland Jag tror det var Ingvar Karlsson som sa att 70% av tiden Går åt till att hålla ihop partiet i princip Ja, och jag bedömer att nu inför kommande val så slutar ju verkligen leden. Mm, absolut. Ja. Då så tycker jag att vi ska ta ytterligare en pausmelodi så det inte blir för tungt. Och då har jag valt någonting som heter Svensk Rockabilly. Och det är Steve and the Playtones som spelar. Ja, det här är Radio SD. Så åter till Studio 1. Att de protesterar mot invandringen, det är välkänt. Men de har också andra punkter. De hyllar en form av folkhem och tar ibland hjälp av litterära gestalter. Och då kom här ett eh, del av ett tal av Björn Söder. Och Björn sa så här bland annat. Selma Lagerlöf var ingen uttalad nationalist och inte heller någon politiker. Men betoningen av hembygden och den folkliga kulturen som Selma skildrade skulle idag sätts som djupt opassande och fruktansvärt bakåtsträvande av alla partier utom Sverigedemokraterna. Sen ställdes frågan, man Lagerlöf som Sverigedemokrat, hur får man ihop det? Ja, det var ju partisekreteraren Björn Söder som talade där i Värmland förra året. Det är då en sorts, det var bättre förtanke som finns i mycket i politiken. Och i det här fallet så är det då det lilla småskaliga Sverige för länge sedan, innan globaliseringen, innan invandringen, innan folk flyttade till städerna och blev storstadsbor. Och sen Selma Lagerlöv stod då för någonting svenskt, något genuint. Något som har funnits och ger positiva associationer. Det är så svarade alltså Pontus Mattsson på den frågan. Sen kom man till att vi skulle få höra ett mer traditionellt uttalande från Sverigedemokraterna. Vi måste också komma från tron på att den här massinvandringen till Sverige som vi sett de senaste decennierna haft sin grund i någon sorts solidaritet, humanism. Så är det inte heller. Massinvandring till Sverige räddar inte världen. Möjligtvis så hjälper det Mona Sahlin att sätta gloria på sitt eget huvud. Men det räddar inte världen. Och så kom det applåder för Jimmy Åkesson när han talar om massinvandringen. Och här så skulle jag själv vilja tillägga att Mona Sahlin, hon följer bara Olof Palmes spår. Som jag ser det så var det han som påbörjade den trista utvecklingen i mångkulturell riktning här i Sverige. Och det gjorde han i sin ambition att bli en internationell höjdare. Ja, och sen så kan man ju konstatera att de här massinvandringen, när man väljer varifrån dessa invandrare kommer så är det ju ganska tydligt att det beror på vilken regering man har. Socialisterna, de tar ju in folk från som flyr från då det de har kallat fascistdiktaturer eller så, medan Borgarna har tagit in invandrare mest från de som har flytt från kommunismen Så att eh, det är ju mycket för att eh, få hem naturligtvis. Mm. Okej, okay. <laughs> okay. nu åter till studio 1 eh, En fråga här då Men deras ideologi, hur hänger den ihop? Hur talar om folkhemmet? Någon form av, vad ska man säga, byggde romantik egentligen? Eh, är detta ju egentligen ett antimodernistiskt parti? Hur ska man tolka det? Ja, det skulle man kunna säga. Välfärdsnationalism finns det en del som kallar det. Man lyfter gärna fram Socialdemokraternas 50-tal som en tid där offentliga åtaganden var stora, där folk kände trygghet och folk inte var rädda för hot, så som det beskrivs i alla fall idag. Sen om det verkligen var så eller om, inte, eller om det inte var det, det vågar jag inte svara på eftersom jag inte var född då. Och då ska jag säga, men jag var född då, så jag vet att det var på det sättet. Och dessutom så tycker jag faktiskt att uttrycket då, välfärdsnationalism, det är alldeles utmärkt och jag har aldrig hört det förut. Men jag ska lägga det på minnet, för det är precis vad det är frågan om när det gäller Sverigedemokraterna. Sen fortsätter Pontus Mattsson, men en slags nostalgisk återblick i alla fall som ständigt återkommer. Och det moderna, globaliseringen EU, NATO och invandring är då ett hot mot och hotar allt detta här i Sverige. Sen fortsätter man så här då Om man läser din bok Förstår man att de tycker Om man ser sig själva som utanför Som underdogs, som de förtryckta Varför det? Och då vill jag sälla min personliga åsikt här Att jag håller inte riktigt med om det här För det här är ju ingenting vi tycker särskilt mycket om Utan det är ju bara en snarare En beskrivning av verkligheten Men svaret på frågan från Pontus Blev så här då Det är nästan lika mycket som det är ett invandringskritiskt parti så är det ett anti-etablissemangsparti. Etablissemanget är fiender. Det politiska etablissemanget, alla riksdagspartier anser ju att invandring är någonting bra även om det finns problem med den. Sverigedemokraterna anser att den invandringen är dålig. Av det mediala etablissemanget anser de sig förtalade och sidosatta, De får inte vara med på debatter- de får inte komma till vissa skolor och berätta om sin politik och de blir misshandlade av motståndare. Och sånt här lyfter de fram hela tiden och det förstärker en känsla att de har rätt och att de hotar etablissemanget som på det här sättet slår tillbaka mot dem. Och jag kan bara konstatera då kort då att idag i bonus- och finansskandalernas tid så känns det bara bra att vara kritisk mot etablissemanget. Då som alltid inkluderande fackpampar. Ja, min summering av inslaget måste då bli att boken mycket väl kan vara värd att läsa. Och jag fick en helt annan bild av den här boken jämfört med Anna-Lena Lodenius bok som presenterades för någon tid sedan. Alltså den, den boken var ju egentligen i grunden bara okunnigt struntprat och förvanskningar av verkligheten och partiet. Och jag ser boken enbart som vänsterextrem verklighetsförfaltning. Och nu ska jag väl kanske också påpeka att jag inte har läst Pontus Mattsons bok. Så min uppfattning av den boken den grundas idag på torsdagens radioinslag. Jag uppfattar då att hans beskrivning av partiet ligger väldigt nära min bild. Får vi får väl se om jag kommer ändra mig. Jag har ju själv stött på Pontus Mattsson ett flertal gånger. Han har under flera år närvarat på de flesta av partiets större möten och konferenser och samtalat med många partimedlemmar. Bland annat kommer jag ihåg att vi hade ett längre samtal i Huddinge kommunhus i samband med att jag och Lars Johansson gjorde vår entré då i kommunfullmäktige. Och sen då när det gäller att kunskap om att tränga in i partiet så ligger verkligen Anna-Lena Lodenius långt efter Pontus Mattsson vill jag påstå. Och det här är faktiskt värt att notera eftersom hon antydde då, åtminstone som jag uppfattade, att Jan Jo inte hade skaffat sig tillräcklig kunskap om partiet. Och att han därför låtit lura sig i sitt positiva reportage som Sverigedemokraterna. Och jag har tidigare kommenterat det här med att Guillaume han har faktiskt råd att vara sanningsen. Han försöker sig inte på att börja förtala vårt parti. Ja, det var väl så långt som jag ville komma. Om inte David har någon ytterligare kommentar här. Ja, inte kring det här rådeprogrammet. men då tycker jag vi tar en, en pausmelodi till då. Och det får bli Alice Babs som framför Melody damor. Ja, det här är Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms nära Radio på 88 MHz. Ja, vi talade lite grann tidigare om det här radioprogrammet Kaliber i Sveriges Radio P1. Det är så att Kaliber har skickat en så kallad vallraffande reporter- det är flera stycken faktiskt in i Sverigedemokraterna och det var en vid namn Caroline Stenman som avslöjades på en SDU-kryssning för ett par månader sedan. Och sen dess har det som sagt uppdagats att det fanns ytterligare spioner utsända från Sveriges Radio. En bland annat här i Stockholm och hon kallade sig Therese Sandström. Det var dock ett påhittat namn. Och Wallraferi, det är idag uppkallat efter en tysk reporter vid namn Günter Wallraff som då anses ha varit en första som gjorde på det här viset. Han var i alla fall den första som blev riktigt ordentligt uppmärksammad för det. En sak som då börjar göras helt klar från början det är det att Sverigedemokraterna har granskats förr. och så kallade avslöjanden som har gjorts i syfte att framställa partiet i dålig dager har ju publicerats en hel del och ett exempel är ju när tidningen Expo avslöjade att 10% av Sverigedemokraternas kandidater i det senaste valet var lagförda för brott och det såg naturligtvis ganska illa ut ända fram till dess att Brottsförebyggande rådet publicerade sin rapport som visade att bland de etablerade partierna Socialdemokraterna och Moderaterna framförallt där var 19% av partiernas kandidater dömda för brott det vill säga nästan dubbelt så hög andel som inom Sverigedemokraterna och då såg ju Sverigedemokraternas siffror plötsligt inte så tokiga ut. I det här fallet då Sveriges Radio skickat in spioner i partiet i syfte att fånga upp några smaskigheter på band så kommer de säkerligen ha hittat något som inte låter nå vidare. Åtminstone till dess att de gamla partierna har utsatts för samma granskning. Men hur stor är den sannolikheten att det kommer ske överhuvudtaget? Sen är det ju så att genom åren också har funnits sådana som faktiskt varit hängivna Sverigedemokrater på riktigt och haft riktigt höga förtroendeuppdrag i partiet men som sen på grund av osämja eller så har lämnat eller blivit uteslutna och därefter börjat gå ut till media och påstå en massa otrevligheter om partiet. Men det som är lite lustigt med den typen av personer det är att ingen av dem har haft några bevis för det. Det värsta exemplet är väl kanske Tommy Funebos som satt i partistyrelsen och han förberedde sig i slutet av sin tid för just att kunna skada partiet genom att han gjorde bandinspelningar, både styrelsemöten och privata konversationer. Han gjorde kopior på en massa dokument som inte är till för allmänheten men förbaskat så lyckades han inte visa att det fanns några tvivelaktigheter i partiet. Så att vi behöver nog inte vara så där väldigt oroliga för de här, de här radioprogrammen som kommer. Men det har då den här Therese Sandström som hon kallade sig, hon som var infiltratören här i Stockholm Hon hade ju då framförallt kontakt med våra aktivister på Lidingö Och ett par av dem har uttryckt sig lite förvånade och tyckt att, ja, känt sig lite sårade faktiskt För att hon låtsades vara deras personliga vän, men det visade sig då att hon snarare var en infiltratör Eh, och det har skrivits ett öppet brev från vår eh, aktivist Lila Baum i Pålidingö som också har publicerats på internet. Eh, det här var alltså en fråga om den här Theresa Sandström, alltså infiltratören. Det var en mycket ung kvinna som anmälde sig som ny entusiastisk medlem som sen visade sig jobba för Sveriges Radio. Eh, och eh, det står klart att de kände sig lurade och svikna och eh, det var ju då en person som de tyckte sig ta, ta hand om lite grann som reservmammor. Det var... Framförallt upprörande tyckte de att det var att den här unga tjejen var så väldigt ung. En av de här kvinnorna på Lidingö som är Sverigedemokrater nu växte upp i det gamla sovjetsamhället och inte ens där skickade man in knappt myndiga personer som mullvadar. Det skulle ha ansetts allt för oansvarigt. Lilla Baume är för övrigt från Estland och uppväxte då i Sovjetunionen alltså. Sen så verkar den vallraffande flickan ha varit väldigt obevandrad i både politik och omvärld. Om inte annat så borde detta mana till eftertanke. Går vi idag över lik för att få ett saftigt reportage? Om vi skickar små flickor som somnar efter en glögg på en julfest. Hur objektiva är vi då i övrigt när vi gör reportaget kan man fråga sig. Och sen publiceras då det här öppna brevet till Therese då. Och i det här brevet så kommer man då in på just att hon har arbetat som vallraffare. Men någon riktig vallraffare är du dock inte skriver Lilla Baum. Jag har läst och imponerats av Günter Vallraff själv och det som skiljer Vallraff från dig är några mycket avgörande saker nämligen för första. Günter Vallraff tog alltid parti för den svagare parten mot den starkare. Du, Therese, har gjorts tvärtom. Du tog parti för etablissemanget mot ett parti som har ett visst folkligt stöd men inte har något stöd från det etablerade samhället. Du tog parti mot den svagare för den starkare parten, tvärt emot Günter Wallraff. För det andra, Günter Wallraff vinlade sig om objektivitet utan att komma med egna vinklingar av sanningen. Det återstår att se om du klarar detta. För det tredje, Günter Wallraff tog smällar och personliga risker. Du har inte gjort detta på något vis– vi känner oss ledsna och svikna av dig, men vi hoppas att du en dag kan komma tillbaka med en utsträckt hand. Jag kommer att ta emot den. För det fjärde, Günther Wallraff skulle aldrig utnyttja personlig vänskap och personliga känslor på det sätt som du har gjort. Det skulle vara fullständigt främmande för honom. Han slogs för de människor han blev vän med. Han utnyttjade dem inte för att skriva böcker eller göra reportage. Det är denna punkt som definitivt diskvalificerar dig som en reporter i Wallraffs anda. –skriver alltså Lila Baum, Sverigedemokrat, boende på Lidingö. Ja, då var jag klar med den biten. Ska vi ta en musikpaus eller ska du... Ja, en... jag kan väl ta lite. Jag lyssnar ju på nyheterna då, klockan tio. Och det var några intressanta inslag där. Bland annat så har Mona Salin sagt till Ekot att hon har förtroende för Vanja Lundbevedin som LO-ordförande. Men det har ju knappast LOs medlemmar längre. Det har jag själv fått påtagliga bevis för. Mona Salin säger också att hon är kritisk till bonus, höga lönenivåer och pensionsvillkor. Och som en kommentar så får jag ju säga att man häpnar verkligen. Det här går ju inte ihop. Man kan väl inte både vara för och emot. Och dessutom ser ju så att sossarna verkligen inte har gjort någonting för att ta tag i det här problemet utan de har snarare bidragit till en bonus, pensions- och lönekarusell som nu kommer upp i media. Och jag behöver bara peka på förhållandena i Systembolaget. Nästa intressanta nyhet var att det bara skiljer 3,6 procent mellan blocken till oppositionens fördel enligt dagens opinionsmätning från Synnovate. Och som en kommentar har ju jag här då att det betyder ju att om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen så får vi en vågmästarroll. Och det är ju självfallet inte noterat här i nyheterna eftersom det skulle ju då få folk att förstå att det är värt att rösta på oss verkligen. Ja, det har ju publicerats ett par opinionsmätningar ganska nyligen under den gångna veckan här. Dels var det ju Novis opinion där Sverigedemokraterna fick 4% och definitivt blev vågmästare. Den absolut senaste Synnovejt Temo fick vi 3,3% och det var en ökning med 0,4%. Intressant är också att båda blocken minskar lite grann faktiskt. Socialisterna minskar med 0,4% och borgarna minskar med 0,1%. Det är bara Sverigedemokraterna plus övriga partier utanför riksdagen som ökar. Blockmässigt alltså, man ser det mm. så. Ja, sen var det en tredje nyhet som jag noterade då. Och det är att regeringsförslag att den som kommer till Sverige ska ordna jobb och bostad innan han får ta ha hit sin familj. Den har fått kritik från flera håll, bland annat från Folkpartiet och Kristdemokraterna. Ja, och kommentar då från min sida. Vem är egentligen förvånad? Som det brukar vara när det gäller massinvandringen och integrationen så kommer förslag, de må vara från Folkpartiet eller Moderaterna. Men förslagen, de förpliktar egentligen inte till någonting. Och det är ju faktiskt tveksamt om de ens är allvarligt menade. Utan jag tror att de snarast bara är att betraktas som dimridår för att dölja problemen. Ja, men nu David, nu tycker jag att vi tar din eh, melodi. Ja, det blir Staffan Hellstrand. Håll till godo. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och nu är det dags för partiledare Jimmy Åkessons veckobrev. Och vi har ju två veckobrev att gå igenom, nämligen vecka 11 och vecka 12. Och jag börjar då med vecka 11 rubrik framåt Framåtanda i Stockholm I helgen hade jag nöjet att delta på årsmötet för Sverigedemokraterna Stockholms län Det är ett av de äldsta partidistrikten men med en ny situation i det att man inför det här året knoppat av Stockholmstad stad som bildat eget distrikt Jag är säker på att det är rätt väg att gå inte minst för att lyckas i Stockholms stads urbana miljö krävs ett annat arbetssätt än i kranskommunerna Därför kan det vara klokt med två olika organisatoriska enheter som ges möjlighet att fokusera utifrån sina speciella förutsättningar. På många sätt blir Stockholm avgörande för partiets möjligheter att nå de högt satta målen i de allmänna valen nästa höst. Förutom att en betydande del av väljarna bor där är Stockholm dessutom vårt lands politiska och mediala centrum. Ett bra resultat inom våra Stockholmsvalkretsarna får genomslag i hela landet. Jag vill på det här sättet tacka för ett trevligt möte och samtidigt önska det nygamla distriktet lycka till i det viktiga arbetet de närmaste 18 månaderna. Så skriver alltså Jim Åkesson. Han fortsätter med rubriken Förvirring och vantolkningar. I slutet av augusti förra året träffade jag DNs Marseille Zaremba för ett längre samtal om Sverige, svenskhet och integration- jag tyckte då att vårt samtal var både givande och intressant och jag fick uppfattning att Saremba var seriöst intresserad av hur jag och Sverigedemokraterna ser på dessa fenomen som tar upp ganska stort utrymme i vårt principprogram. Efter att i veckan har läst resultatet av vårt samtal har jag tvingats revidera den uppfattningen. Det som stör mig mest i artikeln är en av totalt fem i en serie kallad «I väntan på Sverige» är Sarembas utelämnande av väsentliga detaljer i mina resonemang. Det är den ständiga risken med tidningsintervjuer av det här slaget. Man ger reporten stort utrymme att tolka, välja och vraka bland åtskilliga tankegångar och formuleringar. Oftast är rapporten så pass seriös och hederlig att slutresultatet landar åtminstone nära sanningen, även om alla citat sällan är korrekta. Ibland har dock reporten redan på för förhand en bestämd uppfattning om vad som ska skrivas och bygger således upp intervjun med utgångspunkt i en förhoppning om att få passande citat. Träffen med Saremba är ett exempel på det senare. Och sen kommer ett långt avsnitt om svensk och svenskhet och den som är intresserad får gå in på nätet. Det här är egentligen en fråga som inte kan besvaras tycker jag utan att man då riskerar att bli medvetet vantolkad Personligen så brukar jag skilja på svensk och svensk medborgare. Svensk det är något subjektivt med ett stort mått av tyckande och eget val. Och här tycker jag själv att språket är viktigast. Svensk medborgare det är helt objektivt. Antingen är man eller också är man inte. Ja det var första delen av veckobrevet och du David kan väl ta fortsättningen. Ja, favorit i repris. Om den artikeln var ett uttryck för vantolkningar och förvirring så var Sveriges Televisions behandling av oss i veckan direkt osmaklig. I sitt dagliga morgonprogram lät man vänsterförfattaren Anna-Lena Lodenius och en kollega till henne sitta i soffan och kasta smuts på oss utan att vi fick någon som helst möjlighet att svara. Det blir i något annat sammanhang enligt programledaren. Då ska man veta att vi dagen före inslaget begärde att få medverka, dock utan vare sig framgång eller förklaring. Det är inte första gången den fria televisionen, som den kallas, gör på det viset. Det är snarare regel. Åtskilliga gånger har man låtit våra politiska motståndare oemotsagda spyga alla över oss. Inte ens granskningsnämnden verkar se det som ett problem. Citat Beslut. Inslaget Frias, granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet. Slutcitat. En ständigt återkommande formulering i den absoluta majoriteten av de beslut från granskningsnämnden som gäller Sverigedemokraterna och som vi tittat närmare på. Det ovan nämnda inslaget är naturligtvis också anmält till granskningsnämnden tillsammans med ett snarligt inslag i Sveriges Radio. Anmäla måste man göra även om det där med Trägen vinner känns tämligen avlägset i det här sammanhanget. Och nu får vi ett språk på riktigt, konstaterar Jimmy Åkesson. Så ska då svenskan bli huvudspråk i Sverige enligt förslaget till språklag. Vårt språk är idag officiellt språk i Finland och i EU, men inte i Sverige. Däremot har vi fem officiella minoritetsspråk. Dessutom har svensk teckenspråk samma status som minoritetsspråken. I ett pressmeddelande menar kulturministern att citat, Ett gemensamt språk är en avgörande förutsättning för en demokrati värd namnet. Slutcitat. Det har de förstås rätt i. Lika viktigt är det för assimileringen av alla de människor som flyttat till vårt land och har för avsikt att bo här permanent. Ska man kunna förstå... Och bli en del av svensk kultur och svenskt samhällsliv måste man behärska språket. Då är det en bra början att fastställa svenska som Sveriges huvudspråk, skriver alltså Jimmy Åkesson. Ja, och nu har vi ju tid även för veckobrev för vecka 12. Och vi har en rubrik här, smygstart. I helgen smygstartade vi kampanjen inför EU-valet. Den verkliga upptakten blir först i början av maj. Men eftersom intresset bland medlemmarna har visat sig vara stort tyckte vi det var viktigt att komma igång så smått redan nu. Tiotusentals flygblad med fokus på arbetsmarknadspolitiken delades ut runt om i landet. Jämfört med senaste urvalet är vi ändå sent ute. Då hade vi officiell kampanjstart 9 februari, skrivet uttryckstecken där också. Den här kampanjen blir något annat. Partiet är idag betydligt större och bättre organiserat än för fem år sedan. Vi har andra resurser att röra oss med, inte bara ekonomiskt utan kanske framförallt funktionärsmässigt. När vi når valnatten kommer vi att ha hållit hundratals valmöten, mött tiotuvudseltals väljare och distribuera cirka två miljoner valföråldrar, en halv miljon tidningar och en miljon flygblad. Det är vänner som kommer att vara delaktiga i kampanjen räknas i tusental. Hur långt detta räcker vet vi förstås inte. Jag har tidigare i veckobrevet berört frågan om våra kärnväljares låga intresse för just EU-valet. Tvärt emot vad etablissemanget påstår kommer vi att missgynnas av ett lågt valdeltagande, eftersom det är våra väljare som stannar hemma. Man kan förstås se detta som ett hinder, men vi har valt att se det som en utmaning. Samtidigt som våra kärnväljare av förklarliga skäl inte vill legitimera EUs monsterbygge genom att rösta, Vet vi samtidigt att vi har oerhört lojala väljare. I mitt och andra partimedlemmars uppdrag ligger att övertyga varje befintlig och potentiell sd om vikten av att delta också i det här valet. Dels för att EU växer och utvecklas i fel riktning. Dels för att vårt resultat i det här valet kommer att påverka våra möjligheter i riksdagsvalet nästa höst. Nej, inte så att vi står och faller med EU-valet, men den skjuts som ett bra EU-valsresultat. –kan ge oss skulle kunna utgöra skillnaden mellan reellt inflytande över lagstiftningen– –eller fyra år i riksdagens mörkare skrymslen. Det här resonemanget är viktigt att ha med sig när man möter tveksamma väljare de närmaste månaderna. Och jag kan väl fortsätta. Vi har ju berört det här tidigare, men vi tar Jimmys tolkning av det hela. Äntligen tungan på vågen. Helgen bjöd också på ett stycke svensk politisk historia– för första gången blev demokraterna tunga på vågen mellan blocken i en opinionsmätning. I Novos opinionsmätning var skillnaden mellan blocken 3,5 medan vi noterades för 4 procent. Det är tycker man en ganska tung sak som dock inte fått någon uppmärksamhet alls. Inte ens TV4 som beställt undersökningen tycks ha observerat detta. Varför inte? Det kan förstås vara så att man helt enkelt missat i analysen. Mer troligt är dock att man betraktar det hela som för tungt för att slå sig upp i det här läget. Vår vågmässarställning är trots allt på den yttersta marginalen än så länge. Konflikten mellan agendastyrd och konsekvensneutral journalistik gör sig påmind. Självklart är det så att en rak rapportering om läget kan få följder i form av ytterligare ökat stöd för Sverigedemokraterna. Vilken redaktion vill göra sig skyldig till det? Min gissning är att detta bara är början. Den ekonomiska krisen kombinerat med Mona Salins misslyckande har stärkt vårligheten, i synnerhet Moderaterna. Avståndet mellan blocken har krympt i en rasande fart. Samtidigt har vi etablerat oss på en nivå kring 4%-spärren, vilket får ses som ett oväntat bra utgångsläge nu när den rekordlånga valrörelsen över nästan 18 månader tar fart. Och det här som Jimmy skriver redan tidigare, det bekräftas ju av de nyheter som jag redogjorde för lite tidigare här. Jimmie skriver också om TBC-ökning igen. Tuberkulos är en av världens värsta farsoter. En tredjedel av jordens befolkning bär på bakterien. Varje år insjuknar 9 miljoner människor och närmare 2 miljoner dör. Vi som lever i Sverige är numera än så länge relativt förskonade från sjukdomen. I massinvandringens spår ser vi dock en tydlig tendens mot att tuberkulos är på väg tillbaka. I fjol rapporterades 554 nya fall, en ökning med 13 procent. Det är femte året i rad som TBC-fallen ökar i antal. De flesta som insjuknar, 83 procent, är födda utlandet enligt smittskyddsinstitutet. Drygt hälften kom från Afrika, var majoriteten från Somalia. Denna skrämmande utveckling stödjer det vi länge har påtalat att en obligatorisk hälsoundersökning för invandrare och asylsökande är ett måste. Och han tar också med om utökat anhörigstöd För många äldre kvinnor och män är tillgången till en anhörig eller annan person en viktig förutsättning för att kunna bo kvar i det egna hemmet Detta gäller inte minst vid vård i livets slutskede I vårt land finns idag cirka 650 000 personer som är någon form av anhörigvårdare Dessa behöver stöd och avlastning vilket inte alltid är en självklarhet Därför är det glädjande att regeringen från och med första juli förstärker kravet kring anhörigstöd i socialtjänstlagen. Kommunen bör erbjuda blir kommunens skall. Detta är något som vi Sverigedemokrater under lång tid har påtalat behovet av. Det är inte rimligt att en så viktig sak som anhörigstöd lämnas åt sitt öde i en ansträngd kommunal ekonomi. Och därmed har vi faktiskt kommit till punkt på dagens program. Och... Vi kan väl konstatera att det är dags för en avslutningsmelodi och den handlar om Bunder Svan som nu har lämnat Så såvitt jag hörde här på nyheterna om dagen. Och det kommer från en cd-skiva som heter Svenska kultklassiker. Tack ska ni ha för idag Okej? Okay. Hej.